Enesi radiallahu anhu, tregon se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë, për atë në duar dhe të cilit të shpirë ti im, as njeri për jush nuk do të ketë iman të plot, dhe i sa unë të jenë për të me i dashu se baba i ti, se fëmija i ti dhe se të gjithë njerëzit bashkë. Trasmeton iman Buharju. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com.